Oroszország, Moszkva. A Kreml-szenátus palotája. 53 másodperc. A diszkréció nehezítette a menekülést. A Vladimir Putyin irodájába vezető faragott, aranymintákkal díszített kétszárnyú ajtó ugyanis befelé nyílott, viszont az egy méter széles keret külső oldalát egy másik hangszigetelt ajtó is védte. Ez ráadásul kifelé nyílott. Az automata evakuálási parancsot meghalló testőrök ezerszer elgyakorolt mozdulattal tépték fel ezt a külső ajtót, ketten két irányból, maguk felé nyitva a szárnyakat, miközben hátra léptek, hogy a másik két testőr már nyúlhasson is a Putyin irodájába vezető következő ajtó kilincsei után. Közben mind a négyen előrántották a Tompaorru viperát, vagyis a gyúrzát, az acél- és keverékből öntött, csak Putyin testőrsége számára rendszeresített speciális félautomata pisztolyt. Közben felkapták a és táskákat az iroda előterében, és így rontottak az orosz elnök dolgozó szobájába. Megtorpanva találták Vladimir Putyint, aki értetlenkedő tekintettel nézte őket. Az orosz elnök név szerint ismerte a testőreit, a muskétásokat, ahogy a köznyelv ezeket a férfiakat hívta. Néha még a kiválasztásukban is részt vett, és a kgb és múltja alatt szerzett logikával tesztelte, ahogy ő hívta, a vészhelyzeti pszichológiájukat. Elvárás volt, hogy a suttogást hat méter távolságból is meghallják. Olyan fizikai edzettségben kellett lenniük, hogy órákig bírják a sarki hideget, viszont a trópusi hőségben alig is zadjanak. Putyin a szolgálatuk végén, 35 éves korukban távoli orosz területek kormányzóinak nevezte ki őket, vagy a nemzeti gárdában kaptak fontos pozíciót. Muskétásnak lenni az orosz deszantos karrier csúcsát jelentette. Gyumin, mi történt? kérdezte feszes tömörséggel az elnök a négyfős egység parancsnokától, a felé lépő kopaszra nyílt Boris Gyumintól, de az arcára a zavarodottság ült ki. Soha nem törték még rá így a testőrei az ajtót, úgyhogy rögtön tudta, hogy a helyzet rendkívüli. 48 másodpercünk maradt, Vladimir Vladimirovics állt meg lépésközben a testőrparancsnok, hivatalos rangja szerint az orosz szövetségi biztonsági szolgálat alezredese. A 34 éves Boris Gyumin az elnök felé tartotta az formájú golyó és repeszálló páncélpajzsot. 12 kilót nyomott, de úgy emelte meg, mintha csak papírzacskó lenne. Miközben beértek a szobába, a fülébe már nem az evakuálást elrendelő automata hang beszélt, hanem az ügyeletes tiszt az NCUO mellől, a hadügyminisztérium parancsnoki hídjáról. Ellenséges repülőtámadás, a célpont a Kreml, az elnököt a bunkerba evakuálni. Csak ennyit mondott tömören, egyetlen felesleges szó nélkül, tökéletesen begyakorlott szavakkal. A bunkerba kell mennünk, alig fél percünk van, adta ki a parancsot az alezredes, és Vladimir Putyin azonnal engedelmeskedett. Nem kérdezett vissza, nem akarta átvenni az irányítást, egyetlen mozdulat, sóhaj, jéghideg pillantás sem jelezte, hogy itt emberek százezreit háborúba küldő ártatlan civilek életét romhalmazzá bombázó élethalál uráról van szó hogy ő csak Vladimir Vladimirovics Putyin. Neki nem parancsol senki. Nem, nem ez történt, hanem tétova tekintettel figyelte, hogy merre kell mennie, futnia, menekülnie. A külső ajtónál álló két testőr, aki a fülében az imént ugyanazt hallotta, mint Boris Gyumin, már meg is fordult és szaladni kezdett. Tudták, hogy az előbb még 48 másodpercük volt, de Boris másodszorra már fél percet mondott a 70 felett járó elnöknek, és értették, hogy miért. A bunkerajtó nagyon messze volt, és ezt Putyin is tudta. A testőrparancsnok így akarta megértetni az elnökkel, hogy itt most nem szibériai média vagánykodás következik, a macsóvilág eljátszása, a szervilis újságírók és beállított kamerák előtt mesztelem felsőtesttel, lóháton, hanem tényleg tiszta erőből rohanás. A valójában egyre gyakrabban sántikáló, sokszor izombetegségekkel küzdő gyengülő fizikumú elnök eszeveszett szaladása vágta az életért, talán életének utolsó negyven másodperce. Olyan hirtelen történt minden, hogy nem is volt idő gondolkodni, se érezni, megijedni, a veszélybe belegondolni. A testőrök, mintha csak távirányítható robot emberek lennének, azonnal sarkon fordultak és rohanni kezdtek a titkársági előszobán át a hosszú hófehér folyosó felé. Elöl ketten maguk elé tartva a páncélpajzsot, mögöttük az öltönyös Putyin, leghátul pedig a másik két testőr, Boris Gyumin, a parancsnok és a vele együtt Líbiában zsoldos katonaként edződött Viktor Zolotov. Ahogy kifordultak a süppedős, vörös futószőnyeggel borított szenátusi folyosóra, Putyin tétovázni kezdett. Gyanakó tekintettel nézett körbe. Beesett, fáradt szemgödrében az elbizonytalanodás homálya bukkant fel, mint egy sarokba szorított állat úgy nézett körbe. A kezdeti ijettség óta eltelt pár másodperc, és most már érteni akarta, hogy valójában mi történik. Hiszen itt ez a folyosó, csend van, béke, esti nyugalom, nincs itt senki, mégis hová rohadnak, és miért? Az ő fülében nem volt jelfogó, Hozzá nem beszélt senki, így nem tudta valójában mi a helyzet. Az elnök megállt, és a testőrparancsnokhoz fordult. Mi történik Gyumin? A hangjából kiérződött a feszültség, kicsendült belőle az irányítást átvenni készülő feljebb való erőgyűjtése. Pazarolta a másodperceket. Kezdte felélni a neki hazudott félperc, és a valójában eredetileg rendelkezésükre álló 48 másodperc közötti különbséget. De a 190 centis robusztus, az elegáns fekete öltőnye dacára is vadember kinézetű alezredes meglökte a tétovázó, nála több mint húsz centivel alacsonyabb, magasított sarkú bugatti cipőt viselő Putyint. Davaj, Vladimir Vladimirovich, mondta neki határozottan, utasításszerűen, de az arcára kiült az értetlenkedés, hogy miért húzza Putyin az időt. Nincs időnk, repülővel támadnak, gyerünk! Többet ő sem tudott, úgyhogy nem is mondott. Putyin megértette. Egyből megértette. Ha a következő másodpercekben fényképezőgép kattogott volna, hogy megörökítsa az orosz elnök arcát, akkor a döbbenet és a dűvegyületét lehetett volna látni a képeken. Ahogy nem csak a keze, hanem az arca is ökölbe szorul. Hogy merészelik? Mégis hogy merészelik? Ez a kérdés fortyogott a haragtól eltorzuló szürke arcán. De csak pár másodpercig. Aztán fegyelmezte magát, mert még most ebben a helyzetben is eszébe jutott a tekintéje. Az egyetlen dolog, ami mindig is számított neki. Méltóságot kell sugároznia, még most is, még itt is. Mert ez, csak ez bizonyította, még önmagának is, hogy ő aki választott. Ebbe kapaszkodott minden elbizonytalanodó, önbizalom hiányos pillanatában, élete minden fordulópontján. A kreált eljátszott méltóságába. Ő Lenin és stálin személyes szakácsának, Spiridon Putyinnak az unokája. Az apja is szakács volt, az anyja gyári munkás. Putyin megfordult és szaladni kezdett. Futott az életéért, de olyan erővel, ahogy csak az tud, aki tényleg a halál elől menekül. Az előtte rohanó két testőr a majdnem 50 méter hosszú szűk folyosón alig tudott annyi előnyt szerezni, hogy időben kinyissák Putyin előtt a kupola épület rejtett csiga lépcsőjéhez vezető hátsó ajtót. Mert oda kellett menniük. Arra már nem maradt idejük, hogy a szőnyegekkel borított központi aulán keresztül jussanak el a bunkerajtóig. Ahhoz fordulni kellett volna még egyet, végigfutni másik ötven métert egy olajfestményekkel díszített folyosón, elrohanni az orosz történelem népeket leigázó hőstetteinek emlékei között, aztán a belső kupola erkélyen keresztül vágva lefelé vágtatni a széles, elegáns, cári pompát sugárzó körlépcsőn, az óriási kristálycsillár alatt, vagyis méltósággal menekülni. Nem, erre már nem volt idő. Maradt az iszkolás... Az ilyet szűkölő, megalázó, a senki soha meg a szégyene, a lihegő pánik, a sarkú egócipő imbolygása, a nyikorgó, kicsit rozdás csigalépcsőn, a félhomály gyávasága, a hideg vaskorlátba kapaszkodás, a visszafelé kattogó másodpercek, a szívdobogás, hogy elkapták, mégis elkapták ezek a mocskok. Ki merte ezt megtenni, Agyon tapossa, biztos, hogy agyon tapossa, mégis hogy képzelik? Ez zakatolt Putyin fejében. Ebben az ilyet romboló hatalmú férfiban most lefölhullámzott a dű, süllyedt és emelkedett. Gyomorgörcsben utazott a bosszú, a félelem és a pánik hullámvas útján. Miközben futott, az elméjét, a hogy képzelik, kérdése tépte. A megaláztatás, hogy neki, Oroszország rettenthetetlen urának így kell elpucolnia, így kell mentenie az írháját a saját otthonában, a birodalma kellős közepén, mert ez az övé magának építette. Mindig is egyes szám első szemében beszélt róla, nem mi, hanem csak én. És most itt van, ez van, gyáva pucolás, nyűszítő menekülés. Meg! Keserülik, folytatta maga elé a bosszú esküt Vladimir Vladimirovics Putin, a kilenc időzónán átívelő orosz föderáció elnöke. A világ leghatalmasabb, 17 millió nézetkilométeres országának a vezetője, a sötét, lefelé kanyargó csigalépcsőn, a bunkerajtótól még több mint 20 méter távolságra. 12 másodperc Brandon Bryant egy joystickot markolt. Bár ugyanolyan székben ült, mint tőle 670 kilométerre a Boeing pilóta fülkéjében a halál felé robogó Oleg és Andrei, ő a lettországi NATO támaszponton nem klasszikus szarfkormányjal irányította a Kreml dübörgő Lufthansa gépet. Sőt, a tolóerőt, vagyis a sebességet sem gázkarral növelte, de nem is féklapokkal lassított, hanem mindezt egyetlen komplex ötújjas joystickkal tette. A teherautó konténer, ahol ült, egyáltalán nem hasonlított a repülőgépek pilóta fülkéjére, de még egy szimulátorra sem. Inkább olyan volt, mint egy csúcs technológiás videójátékszoba konzollal és monitorfallal. Az összes képernyőn ugyanazt látta többféle perspektívából. Amit csinált, az valójában kézügyesség kérdése volt, nem pedig pilóta gyakorlaté, a levegőben eltöltött hosszú óráké. A drónpilótákat az amerikai légierő, alig véletlenül, videójátékversenyeken verbuválta. A joystickkal irányított pilóta nélküli repülőgépek és kémszerkezetek, drónok, hőkövető rakéták és gyilkos fűrészbombák ügyes kezeléséhez ugyanis nem kiöregedett vadászpilótákra volt szükség, hanem a virtuális világban monitorokat bámulva felnőtt videójáték őrültekre, online kockafejekre, akik a fél életüket konzollal a kezükben töltötték. Bryant a Texasi Dungeons and Dragons videójátékversenyen toborozták, miután megnyerte a bajnokságot. A nevadai sivatagban képezték ki, ahol papírtankokra kellett lőnie betonnal töltött Hellfire rakétákkal. Már ott is ő volt a legügyesebb. Mielőtt Irakba és Afganisztánba küldték volna, vagyis mielőtt egy amerikai légitámaszpont konténer konténerszobájából életében először tényleg rálőhetett a valódi iraki és afgán célpontokra, Jemenben járt. Mert a nevadai sivatag kartonpapírházai után, de még az iraki háború előtt Jemen volt a következő kiképzési lépcső, már igazi élőlényekkel. Ez Bryant szavajárása volt egyébként, már mint az élőlény, mert hogy ő ezekre vadászott Jemenben. Egészen konkrétan Al-Qaida terroristákat végzett ki, tízezer méter magasról. Jemenben derült ki, hogy valószínűleg az egész amerikai légierőben ő a legtehetségesebb joystick játékos. Néhány hónap múlva előléptették a röppája végső szakaszának vezénylőjévé. A Hellfire rakétákat ekkoriban már lézerrel vezették rá a célpontokra. Az amerikai légierő zárolt, csak a vezérkari főnök engedélyével hozzáférhető belső karakter jellemzése szerint Brandon Bryantnek másokhoz nem hasonlítható érzéke volt megrongálódott rakéták irányításához. Pontosabban abban állt az ő különleges képessége, hogy már akkor reagált, mielőtt a légvédelem megrongálta, vagyis eltalálta a rakétát, amivel ő épp célra tartott. Bryant, amikor azt érezte, hogy el fogják találni, mert a monitoron látta a felé közeledő lövedéket, az utolsó pillanatokban úgy módosította az általa irányított rakéta pályáját, hogy letért a célpontról, kalkulálva a saját mindjárt megsemmisülő rakétája tömegével, lendületével és sodrodási irányával. Különleges érzéke volt ahhoz, hogy amikor szétlövik a rakétáját, akkor legalább a rakéta roncsai úgy zuhanjanak le, hogy mégiscsak törjenek zúzzanak szerencsés körülmények között esetleg még a kiszemelt áldozattal is végezzenek. Ennek alátámasztására Brandon Bryant dossziéja azt a 2011-es példát említi, amikor Jemenben egy Hellfire rakétával úgy sikerült meggyilkolnia az Al-Qaida ottani vezérét, az arab félszigetért felelős Amwar al avlakit, t hogy bár annak emberei az utolsó pillanatban kiugorva a terepjárójukból várról indítható rakétával belelődtek és eltalálták a feléjük közeledő Hellfire-t, Brandon Bryant az utolsó pillanatban, a találat előtt, úgy fordította férre a rakétát, hogy amikor az irányíthatatlanná vált, a szétlőtt roncs a sivatagba becsapódva agyonütötte a Csak egy videójáték mozdulat volt a joystickkal, semmi több. Említést sem érdemel, mondta később Brandon. Mint most is? Az arcán semmi jelét nem lehetett látni az izgalomnak, amikor a moszkvai légvédelem három irányból is rálőtt. A két szélső monitoron a szeme sarkából figyelte, ahogy barról és jobbról is felé tart egy-egy panszérrakéta. Aztán két másodperccel később kilőttek rá szemből, a szenátus palota tetejéről egy ottani egypontos légvédelmi rakétát is, ami két másodperc múlva telibe fogja találni a Lufthansa gépet. Nem, Brandon Bryantnek még az arcizma sem reszdült. A négy másik drónpilóta, amikor a monitorokon meglátták a Boeingra kilőtt rakétákat, ordítva próbálták figyelmeztetni brandon de addigra ő már rég cselekedett. Alig látható mozdulatot tett a jobb kezével. A mutatóujjával három centit balra döntötte a joystickot, miközben a hüvelykujja alatti puha résszel, a tenyere Vénusz dombjával kicsit megtolta a konzolkar alját, a gyűrű pedig visszafelé húzta a tetejét. Ennyi volt. Ezért ült ő ott, rezeknében, a lettországi NATO támaszponton. Ezért ő, és nem más. Ezért a finom csukló és új mozdulatért. Mert 670 kilométerrel távolabb, ennek az apró joystick billentésnek a következtében a Boeing orra megemelkedett, miközben a jobb szárny a géptest fölé lendült, a bal pedig a törzs alá. Részéről vége volt. Ennyit tehetett. Sejtették, számítottak rá, hogy esetleg nem tudja majd az utolsó pontig elvinni a Lufthansa gépet, hogy belevezesse a Krems szenátus palotájába, a kupolába, ami alatt Putyin dolgozó szobája és rezidenciája található. De a Moszkva folyó felett három irányból is megcélzott 370 tonnás acéltömeg tehetetlensége, még ha csak az utolsó védelmi gyűrű lövi is szét, még mindig fegyverré alakíthatja a gépet. Maga az esés. Hiszen valahova így is úgy is befog csapódni, nem válhat kámforrá. Az alkatrészei és a darabjai nem párolognak el hirtelen a levegőben. NÉGY MÁSODPERC Az első Panszir a brit nagykövet klasszicista palotája fölött találta el a Lufthansa gépet. Mivel a megelőző másodpercekben Brandon megbillentette a Boeinget és a törzs fölé emelte a forró sugárhajtású Rolls-Royce motorokat, így azok maguk felé vonzották a hőkövető lövedéket. A légvédelmi rakéta négy kilométeres távolságból érkezett, így amikor eltalálta, már túl volt a gyorsítási szakaszon. Úgyhogy olyan erővel szakította le a két jobb oldali hajtóművet és robbantotta le az út végére már lényegében kiürült, üzemanyagot alig tartalmazó jobb szárnyat, hogy maga a géptörzs majdnem épségben átvészelte az első kontaktust. Egyetlen másodperccel később viszont balról megérkezett a másik rakéta. Ez is elvétette a Boeing testét, mert ezt a lefelé billentett bal szárny forróhajtóművei csalták törbe és vonzották magukhoz. Úgyhogy ez a rakéta lerobbantotta az amúgy kicsit már felfelé emelt repülő repülőtörzséről a másik két Rolls-Royce motort és a szárnyat. Viszont a törzset is feltépte, és berobbantotta a gép testét. A csőszerű, szárny nélküli, lángokba boruló roncs innentől kezdve már csak a súlyos, lefelé zuhanó tömegével tudott rombolni. Miközben a hatalmas, szivarformájú acéltest elszáguldott az épületek felett, a robbanás következtében láncreakciószerűen kialakult léghullámok betörték a környék ablakait. A brit nagykövet lakhelye, amit egykor a cári korszak leggazdagabb cukorkereskedője építtetett magának, egy 130 éves, gyönyörűen felújított klasszicista épület rongálódott meg legsúlyosabban. Az egyik találat épp fölötte érte a gépet. A palota falai megrepettek, a homlokzata leomlott. Az egyetlen másodperc különbséggel egymást követő két találat szikrázó fényei megvilágították a Moszkva folyót és a Kreml vörös téglás fala mögött az aranykupolákat. A levegőt égető forró acélbomba a 15. századi angyali üdvözlet székesegyház fölött már zuhanás közben kapta az utolsó találatot, a harmadikat. A frontálisan becsapódó egypontos légvédelmi panszérrakéta amelyet az automata rendszer a szenátus palota tetejéről lőtt királt, telibe találta a Boeing addigra már csonkolt pilóta fülkéjét. Oleg Bugajevet és Andrei szczepanenko A 370 tonnás gépről az első találatkor a brit nagyköveti rezidencia fölött 90 tonnányi tömeg szakadt le. A második után a Moszkva folyó rakparti szakaszánál 110 tonna. De a Kreml fölé még így is beért 170 tonna. A sűvítő hatalmas acélbomba ekkor már csak 750 km/h sebességgel haladt. A találatok fékeztek rajta, lassult kicsit, de jött, közeledett, lángolva robbajlott a senátuspalota fölé. Brandon Bryant jól kalkulált, a körülményekhez képest szinte tökéletesen sikerült az utolsó apró joystick mozdulat. Mert a fémtömeget most már hiába találta Telibe a harmadik páncélrakéta, a maga 76 kilós törpe súlyával, benne 5 kiló robbanóanyaggal. Az égből lefelé zuhanó roncsnak ez csak szúnyogcsipés volt. Így már nem lehetett megállítani. A páncír darabokra tépte, széttrancsírozta és tűzszekére hasonlító lángoló óriás golyóvá változtatta a Lufthansa gép maradványait, de akkor is lefelé bukva még mindig 80 tonnányi tömeg zúdult a moszkvai palota három emeletes homok épületére. Az osztott belső udvart körbezáró háromszög alakú tömbépület kőfalaira a Boeing roncs végül a déli oldalról támadt. A bunkerba vezető csigalépcső innen hatvan méterre, az északi falnál kanyarodott lefelé. Egy másodperc. Boris Gyumin, a muskétások parancsnoka becsapta maguk mögött a páncélajtót. Épp beértek a földfelszín alá. A falak remektek a robajlástól, a közeledő kőlavinától. Egyre hangosabban közeledett feléjük a pusztítás. A lángoló acérroncs megállíthatatlan fűrészként darálta maga előtt az épületet. Jött, rákta magát egyre közelebb. Aztán csend lett.